În Matei, în capitolul 26, versetul 17, începând, cuvântul Domnului spune în felul următor. În ziua din a praznicului a zimilor, ucenicii au venit la Iisus și i-au zis, unde vrei să pregătim și să mâncăm paștele? El a răspuns, duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți-i, învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi face paștele cu ucenicii mei în casa ta.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 Pe când mâncau ei, Iisus a luat-o pâine și după ce a binecuvântat, -o, a frânt-o, a dat-o ucenicilor zicând, luați mâncați, acesta este trupul meu, și apoi l-a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, beți toți din el. Căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo...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 Tot nu mă voi lepoda de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru. Modelul nostru pe pământul acesta este Isus Hristos. În tot ceea ce facem, în toate filozofiile pe care noi le acceptăm în viața noastră, noi ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și căutăm să constatăm dacă într-adevăr tot ceea ce credem, tot ceea ce practicăm, ideile și filosofiile noastre corespund cu cuvântul lui Dumnezeu. Iar în ceea ce privește practicile noastre, noi ne orientăm și ne punem întrebarea ar face Isus ceea ce fac eu? Și când faci și intri în această zonă de comparație cu Isus Hristos, vei vedea că direcția ta este corijată, direcția ta este reglată în momentul în care îți pui această întrebare. Ar merge Isus acolo unde mă duc eu? Ar face Isus ceea ce fac eu? Ar vorbi Isus în modul în care eu vorbesc? S-ar comporta Iisus în modul în care eu mă comport? Și când noi putem să facem lucrul acesta în toate acțiunile noastre, în trăirea noastră, vreau să vă spun că binecuvântarea lui Dumnezeu va cădea peste noi. Dorința noastră este să ne pregătim să fim mai buni. Cuvântul lui Dumnezeu, apostolul Pavel spune că inscriptura a fost dată de Dumnezeu cu folos ca să învețe, să mustre, să îndemne, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omului Dumnezeu să fie cu totul destoinic și bun pentru orice lucrare bună. Ne pregătim pentru aceasta. Și dorința noastră este ca mâine să fim mai buni decât astăzi. Progresul în viața noastră să fie evident. Stresul și toate problemele cu care se confruntă oamenii din lumea actuală să nu ne lege mâinile. Să nu fim lecați și să putem să înaintăm, să putem să fim victorioși, să putem să avem succes în viața noastră. Și primul lucru pe care l-am învățat în această direcție a fost că noi trebuie să ne dăm toate silințele. Adică să nu stăm cu mâinile încrucișate și să-i spunem Domnului Doamne, poartăm de grijă. Pentru că Domnul vrea să ne facem partea noastră și când noi ne facem partea noastră și ne dăm toate silințele, El toarnă binecuvântarea Lui și El face ce nu putem noi face. Noi ne rugăm și El vindecă. Noi ne rugăm și El face să crească. Noi ne rugăm și venim înaintea Domnului Postim înaintea Domnului și Domnul rezolvă probleme care depășesc capacitatea noastră de înțelegere. Și nu știm de ce și cum, dar Dumnezeu are lucrările lui. Apoi, al doilea lucru foarte important este ca noi să fim pozitivi, să ne așteptăm, să ne gândim la bine. Să nu fim negativiști, să nu folosim în cuvintele și în atitudinile noastre cuvinte și reacții negative. Să fim pozitivi față de noi înșine și față de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Al treilea lucru foarte important este să dezvoltăm relații bune în mod special pe verticală cu Dumnezeu și pe orizontală cu toți oamenii. Și acum ne găsim la al patrulea lucru foarte important pe care noi trebuie să-l aplicăm în viața noastră, adică să ne formăm obiceiuri bune. Spuneam data trecută că 90% din viața noastră este guvernată de obiceiurile pe care noi le-am implementat în viața noastră. Ce este un obicei? Obiceiul este repetarea unei acțiuni, o perioadă îndelungată care devine o deprindere și pe care o practici aproape în mod automat, pentru că ai practicat-o de multe ori. Și am zis că pentru formarea unui obicei ai nevoie de 30 de zile. Să repeți, pentru stabilirea unui obicei mai ai nevoie încă de 30 de zile. Și după 60 de zile un obicei poate fi stabilit în viața ta și el te poate ajuta sau te poate frâna. De aceea... Duminica trecută am învățat cum să schimbăm obiceiurile lere, cum să ne formăm obiceiuri bune, în mod conștient. Și îndemnul meu a fost să ne analizăm viața noastră, să încercăm să vedem care sunt obiceiurile care ne frânează, care sunt obiceiurile care ne trag înapoi. Care sunt obiceiurile care ne fac viața grea, care ne creează probleme? E prea târziu să ajungi în fața medicului și să se uite în ochi la tine și să spună Ai știut că nu este bine să fumezi și ți-ai format acest obicei, iar astăzi îmi pare rău să spun că Faptul că ai neglijat și nu ți-ai schimbat acest obicei, ai cancer la plămâni. Îmi pare foarte rău, dar asta este situația. E prea târziu acum să-ți mai schimbi acest obicei. Sunt lucruri care acționează în viața noastră în mod întârziat. Și înțeleptul Solomon spune că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 Pentru că Dumnezeu nu te pedepsește imediat, pentru că vezi că nu se întâmplă nimic rău, ai păcătuit și nu se întâmplă nimic rău. Ai un obicei și vezi că merge, mai poți să-l practici, nu simți simptomele așa cum spun unii că se poate întâmpla. Și datorită acestui aspect îți permiți să repeti, să trăiești sub imperativul acestui obicei și să nu-l schimbi în viața ta. Dar în această dimineață aș vrea să privim la Isus Hristos. A trăit așa cum trăim noi, s-a confruntat cu probleme, cu situații și vreau să vă spun că a căutat să treacă prin cele mai diverse situații pentru a înțelege viața aceasta, pentru a cunoaște și pentru a fi un bun mișlocitor. Între noi și Dumnezeu, Tată. Și atunci când noi trecem prin anumite situații, Isus mijlocește înaintea Tatălui și El spune, Tată, am fost pe pământ, am trecut prin situațiile prin care El, ea, ei trec. Și vine o mijlocire nu din partea unui avocat care a învățat dreptul aici pe pământul acesta și din partea Fiului Lui Dumnezeu, care a trăit pe pământul acesta, dar fără păcat. Și cuvântul Lui și mijlocirea Lui este primită de Tatăl. Aș vrea să-ți imaginezi lucrul acesta. Iisus Hristos, cu toate că a venit să facă bine pe pământul acesta, ne bucurăm de frații din Statele Unite care dedică un an de zile pentru lucrarea Domnului. Dar Iisus Hristos a venit pe pământul acesta cu un singur scop, să ajute, să scoată din mociri la păcatului, să-i ridice pe oameni din besna în care stau, să-i aducă înaintea lui Dumnezeu, să aprindă lumina în viața lor, să schimbe întristarea în bucurie, să-i deslege de legăturile cu care ei sunt legați și să-i facă liberi, să se bucure, nu numai aici, ci în întreaga veșnicie. Și pentru dezideratul acesta, el a părăsit gloria cerească, a venit pe pământul acesta, a luat chip de rob, a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, spune Apostolul Pavel. El ne-a iubit. Și foarte interesant că din primele momente în care a venit pe pământul acesta, fără să-L cunoască oamenii, fără să știe care este agenda Lui, a fost respins. A bătut la ușile încuiate Maria, mama lui și nimeni n-a avut un loc în care să se nască. A fost respins. Când a început să își ridice glasul și oamenii erau mirați de înțelepciunea care era peste el, au fost unii care plinde invidie Plin de răutate, au încercat să-i pună mâna pe gură și să-i spună ce cauți tu un tânăr de 12 ani să intri în templu, să iei locul învățătorilor, a fariseilor și a cărturarilor, să deschizi cartea lui Dumnezeu și să citești prorociile lui Dumnezeu. Cine ești tu? Te știm noi, ești fiul lui Iosif, templar.” Cunoaștem, știm, știm cine ești. Când Isus a început lucrarea și oamenii erau uimiți de această lucrare, bornavii erau vindecați, minunile lui Dumnezeu, n-au mai văzut oameni așa ceva. S-a gândit într-o zi să meargă în satul lui natal, în Nazaret, și a zis, dacă. Fac bine oamenilor pe care nu-i cunosc. Mă duc la rudele mele, mă duc la prietenii mei cu care am copilărit, cu care m-am jucat afară. Mă duc să las ca binecuvântările lui Dumnezeu să se reverse și peste ei. O intenție bună! Și când a ajuns în Nazaret, și când a început să procedeze așa cum a procedat în alte părți. Veneau bolnavi, se ruga și se vindeca. Glasurile multora s-au ridicat împotriva lui, a început să-l critique și a zis: Ce te dai mare? Dar nu te știm noi cine ești? Dar ce crezi că vei face tu ce n-au făcut alții? Te pui tu în locul lui Dumnezeu? Și atât de adâncă a fost necredința acolo, spune cuvântul Domnului, că Iisus a trebuit să plece din satul lui Natal, datorită criticii, datorită problemelor pe care le-a întâmpinat acolo, pentru că oamenii îl cunoșteau și oamenii nu primeau lucrarea pe care el o făcea. Într-o zi, mama lui Isus și frații lui Iisus, L-au căutat și erau disperați și nu știau ce se întâmplă cu el, pentru că nu i-a anunțat cât stă, ce face. Și cineva l-a anunțat pe Isus, pentru că el stătea și învăța norodul, mama și frații tăi sunt afară și te așteaptă și vor să vorbească cu tine. Mi se pare foarte interesantă poziția pe care Isus Hristos a luat-o și a zis. Mama și frații mei sunt toți cei care fac voia lui Dumnezeu. Trecem în această viață prin multe situații și multe probleme. Sunt multe obiceiuri pe care trebuie să avem grijă să ni le formăm. Dar uitându-mă în viața lui Iisus Hristos, Aș vrea să menționez astăzi trei obiceiuri pe care cred că este important, dacă vrem să facem și să trăim așa cum a trăit Isus Hristos, să ne planificăm să le dezvoltăm în viața noastră. Nu știu câți dintre dumneavoastră de duminica trecută până astăzi V-ați scris undeva sau v-ați decis și a zis, Ăsta, obiceiul ăsta trebuie să-l scot din viața mea. Văd că delanjează pe cutare, pe cutare, văd că mă frânează, văd că nu este bun, vreau să scap de el. Și nu știu câți dintre dumneavoastră ați făcut primii pași pentru a scăpa de aceste obiceiuri rele nu știu câți dintre dumneavoastră v-ați planificat și a zis, ca să fiu mai productiv, ca să fiu mai eficient, astea sunt obiceiurile pe care vreau să le practic în următoarele 30 de zile. Vreau să fiu atent, vreau să fiu conștient, vreau să cunosc despre aceste obiceiuri, lucruri care sunt necesare și deprinderi pe care trebuie să mi le formez. Și pentru aceasta îmi voi da toate silințele să pot să realizez acest obiectiv în viața mea. Primul obiectiv pe care aș vrea să-l văd stabilit la nivelul caracterului meu, și aș vrea ca în această dimineață să luați ca obiectiv a cei care nu-l aveți. Este să fii bucuros în orice situație. Nu lăsa ca supărarea, ca întristarea, ca frica, ca alte stări să te conducă la stres la frustrare să te conducă la stări care vor produce dezechilibre majore la nivelul trupului și la nivelul sufletului tău, în așa fel încât să ajungi să te îmbolnăvești. ci înțelege că ești chemat de Dumnezeu. Pentru a fi productiv, pentru a fi mai bun, să-ți formezi acest obicei, de a fi bucuros în orice situație. Nemia, capitolul 8, versetul 10, cuvântul spune așa, și este îndemnul lui Nemia către cei care erau amărâți, dezorientați, care nu știau ce să facă. Nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Când te vezi cu zidurile dărâmate, când vezi că dușmanii tăi au succes, că te amenință, că râd de tine și spun „Avei zidit -o un zid și dacă o mâță va trece peste el, se va dărâma. Normal că intenția naturală este să te stresezi. Intenția naturală este să te mâhnești. Dar Nemia s-a ridicat și a spus, nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului este tăria voastră. Psalmul 100, versetul 2. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Domnului. Vei la biserică, ai avut probleme săptămâna trecută, nu fi bosunflat. Lasă-ne cazurile acolo unde sunt. Când vii în prezența Domnului, pregătește te să te întâlnești cu Domnul Domnilor, cu împăratul împăratilor și slujește Domnului cu bucurie și vino cu veselie înaintea Domnului. Ioan 15, versetul 11, Iisus a spus, bucuria ma, mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Cu toate că Isus a trecut prin situații foarte critice. Citiți evangheliile și veți vedea situațiile critice prin care Isus Hristos a trăit. Am menționat doar câteva dintre ele. Iisus era plin de bucurie și El a spus, s-a adresat ucenicilor și oamenilor care L-ascurtau, Bucuria mea să rămână în voi și dacă bucuria mea va rămâne în voi, atunci bucuria voastră va fi de plină. Galateni, capitolul 5, versetul 22, ne spune că bucuria este o roada Duhului Sfânt. Tu spui că ești copil al lui Dumnezeu, tu spui că cuvântul lucrează cu putere în viața ta și că Duhul Sfânt își face lucrarea. Dacă n-ai bucurie în inima ta, pe fața ta, dacă veselia nu te înnobilează, dacă fața ta este posomorâtă și tristă, e o mare contradicție în ceea ce tu pretinzi și în ceea ce este de fapt. În Evrei, în capitolul 10, versetul 34, ni se prezintă cum sunt oamenii lui Dumnezeu. Ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Acum nu știu cine în mod natural se bucură dacă își pierde casa, dacă își pierde terenul, dacă își pierde anumite lucruri de valoare pe care le are în proprietatea lui. Dar oamenii lui Dumnezeu, care se încredă în Dumnezeu, și în evrei, apostolul Pavel vede lucrul acesta, vede creștinii care au primit cu bucurie răpirea averilor lor. Iacob 1 cu 2 Frații mei, să priviți cu o mare bucurie când treceți prin încercări. Merge bine să ne bucurăm atunci când câștigăm, atunci când avem succes, atunci când suntem aplaudați de oameni, dar e mai greu atunci când trecem prin încercări. Aici se vede, aici se vede dacă într-adevăr obiceiul acesta este stabilit în viața noastră. Pentru că când ai acest obicei stabilit în trăirea ta de zi cu zi și ți se întâmplă anumite lucruri, dacă obiceiul acesta este stabil și este legat de caracterul tău, pentru că spuneam că un obicei repetat, în jur de un an de zile devine parte a caracterului tău, a ceea ce tu ești. Necazul nu-ți poate strica bucuria. Circumstanțele nefavorabile nu-ți poate strica bucuria. Încercările vieții nu-ți poate strica bucuria. Ce bine ar fi să avem acest obicei stabilit în viața noastră. Doamne, ajută-ne! Petru spune, vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Deci bucuria noastră nu trebuie să fie așa. Oh, bine, Le-am le pierdut, le-am pierdut, ok. O să le mai văd eu, săraci cei din Moldova, care au trecut prin inundații și-au pierdut totul, uh, ar părea o nebunie să vezi că ți se duce casa și să te bucuri pentru lumea aceasta. Dar ar trage un semnal de alarmă și să spună, Doamne, ce te motivează pe tine? În loc să te cărești, în loc să urli, tu pe fața ta se vede că circunstanța aceasta nu ți-a distrus bucuria. Ajută-ne, Doamne! Habacuc spune în capitolul 3, versetul 17 și 18. Chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu-și vor da rodul. Oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu... Tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Doamne, dă această tărie să înțelegem că bucuria nu se bazează pe circumstanțe, ci este o decizie pe care noi o luăm. Este o acțiune pe care noi dacă o repetăm în circumstanțele vieții, ea devine un obicei care își pune amprenta pe caracterul nostru. Și nimic nu ne poate dezechilibra, nimic nu poate aduce stres, frustare și nefericire în viața noastră, pentru că noi ne-am încredințat în mâna Domnului și inima noastră nu este legată de circunstanțele de aici, ci noi privim că mai mare decât problemele noastre, mai mare decât situațiile prin care trecem, este Dumnezeul nostru și El știe de ce trecem pe acolo pe unde trecem. El știe cum să ne învețe, cum să ne pregătească. El are în atelierul lui roata olarului pe care o formează și lutul care este în mâna lui îl frământă până când îi deformează. Forma dorită pentru că Dumnezeu vrea să potrivim în templul Lui Cel Sfânt. El are un loc pentru noi și Dumnezeu te pregătește, încă din copilărie. Dumnezeu te pregătește în familia în care te-a pus. Dumnezeu te pregătește în școala în care ai ajuns. Dumnezeu te pregătește în cadrul social în care ai fost pus. Ca tu să corespunzi scopurilor Lui. Te lași tu modelat de Dumnezeu sau reacționezi. Sau Doamne, dacă m-aș fi născut într-o altă familie, dacă aș fi avut alte situații, alte avantaje, dacă aș fi avut ce are ăla sau celălalt, aș fi un alt om. Dumnezeu nu greșește. Înțeleptul Solomon spune că Dumnezeu face orice lucru brun la vremea lui dacă tu crezi lucrul acesta, aș vrea să privești la Isus Hristos și este de neînțeles pentru noi. Așa cum Matei, dar Marcu, descrie lucrul acesta mult mai clar, pentru că aici am citit că după ce au luat cina împreună, ei au cântat cântările. Înaintea Domnului, după ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Dar Marcus spune în capitolul 14, versetul 26, după ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele măslinilor. Isus știa ce la așteaptă le-a spus de dinainte. I-a spus lui Petru, Petre, nu va cânta cocoșul, ci de trei ori te vei lepăda de mine. Doamne, nu mă știi, eu, eu sunt cel mai agresiv dintre ucenicii tăi, n-ai văzut cât de hotărâți sunt. Au fost situații în care te-am trădat, nici vorbă. Doamne, să nu vorbești așa. Dacă trebuie să mor, mă duc cu tine la moarte. Petre, tu te vei lepăda de mine și vei spune că nu mă cunoști. Așa cum te ții tu de mare, așa cum te bați pe piept, te vei lepăda de mine. Dintre cei care erau mai apropiați, din ce cercul apropiat al lui Iisus Hristos, în timpul cinei, Iisus s-a uitat la fiecare din cei 12 și le-a spus, unul dintre voi mă vinde. Unul care a stat 3 ani și jumătate cu mine, care a ascultat din gura mea învățăturile pe care le-am dat oamenilor, unul dintre voi care a văzut minunile mele, care ați văzut ce a făcut Dumnezeu prin mine, unul dintre voi mă vinde. Doamne, în situații de genul acesta ar trebui să fie bocet, ar trebui să fie, să dai glas revoltei celorlalți care, cine e la spune-l, îl luăm la pumni. Cum poate să se întâmple așa ceva? Cu ochi blajini, cu un glas fără revoltă. Isus s-a uitat în ochii lui Iuda, care știa ce are de gând, care avea deja planul făcut și i-a spus, Iuda, tu ești. Doamne, nu cumva sunt eu, învățătorule? Tu ești Iuda. Și cu toate acestea, în această atmosferă încărcată, când Petru, care se arăta cel mai puternic între ei, este prezentat ca un trădător, ca un laș. Când Iuda... Cel în care Isus a avut încrederea și purta punga era economul grupului, contabilul grupului. Este descoperit că îl va vinde. Isus n-a zis: no, haideți acum să cântăm o cântare de mormântare. E jale, și e trist, e tristețe. Știți ce a făcut Isus? Înainte de a merge în muntele măslinilor, unde știa că va fi vândut, va fi identificat printr-o sărutare falsă, va fi luat, va fi bătut, va fi schingiuit și în final va fi răstignit pe cruce. Știți ce a zis Isus? Auziți, luați repertoriul de cântări pe care noi le cântăm în mod. Frecvent împreună. Și puneți deoparte cântările care sunt mai încete, mai liniștite, și aș vrea să alegeți cântările de laudă. Aș vrea să alegeți cântările care îl slăvesc pe Dumnezeu, haideți să ne bucurăm. Haideți să dansăm cântările de laudă evreiești pe care ei le cântau, erau însoțite de dans. Haideți să ne bucurăm! Urmează evenimente pe care voi nu le-ați văzut. Urmează situații prin care voi n-ați trecut niciodată, pe care prin mintea voastră nu le puteți concepe și de multe ori Veți face lucruri pe care n-ați crezut că le puteți face în viața voastră. Petru Dăton. Ioan alătură de lui. Haideți să cântăm cântări de laudă. Doamne, ajută-ne să vedem ce a văzut Iisus. Înainte de cruce, Înainte de schingiuire, el a văzut pe Tatăl. tată, în mâna ta mă-ncredințezi. Domnul să-ți dea această putere, cum spune Apostolul Pavel în 1 Tesalonicen, capitolul 5, versetul 16. Bucurați-vă întotdeauna. Fă ca această bucurie, să fie un obicei al trăirii tale de zi cu zi. Nu lăsa ca problemele, ca situațiile să-ți întunece cerul. Și lasă ca cerul tău să fie luminat. Și bucuria ta să fie continuă. O bucurie care întrece orice pricepere. O bucurie care te întărește care este tăria ta. Al doilea obicei pe care aș vrea să-l dezvoltăm în viața noastră și pe care îl vedem în Isus Hristos este acționează în area responsabilității tale. În lumea aceasta în situațiile prin care trecem, aș vrea să fim conștienți că unii oameni ne vor accepta, iar alții ne vor respinge, așa cum a fost cu Isus Hristos. Indiferent cât de bun ești, indiferent cât de bune intenții ai, vor fi cele două categorii. Unii care te vor accepta, alții care te vor respinge. Vor fi oameni care te vor lăuda, vor fi oameni care vor recunoaște calitățile tale, dar vor fi oameni care te vor critica. Vor fi oameni care vor încerca să te controleze și să te manipuleze. Ca și copiii lui Dumnezeu, noi trebuie să fim guvernați de milă, de compasiune, noi trebuie să iubim, trebuie să facem bine oamenilor. Și de multe ori se întâmplă că oamenii iau avantaj datorită acestei situații. Am avut ocazia de genul acesta și vedem foarte des întâlnindu-se în jurul nostru. Aproape zilnic vine la biroul meu oameni care citesc pe clădire centrul creștin Salem, intră înăuntru și spun, domnule, am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Dar cine sunteți dumneavoastră? Și îmi spune cine este cu ce problemă vă confruntați și îmi spune problema. Și îi mai pun mai multe întrebări. Și la un moment dat îi spun ascultă tot ceea ce mi-ai spus vreau să verific. Se uită cu ochi mari și spune: "Da n-am mai întâlnit asta, dar nu sunteți pocăiți. Nu sunteți creștini. Ba da." Ba da, cum să nu? Dar vreau să văd că ceea ce mi-ai spus este adevăr. Niciodată nu s-a întâmplat ca cel care a venit în birou să ceară ajutor, să-mi spună exact cine este și situația lui să corespundă cu situația care mi-era descrisă din locul în care mi se spunea că s-a născut, că a trăit, că... Cunoaște pe păstorul de acolo, că cunoaște pe nu știu cine. Postul a intrat în birou la mine și uh, mi-a spus o poveste lungă și am zis, ok, uh, vreau să sun poliția din localitatea ta. Deschis ochii mari. Domne, la biserică, dumneata, păstor, să sun poliția. Da, și normal, dacă ceea ce spui este adevăr, nu trebuie să te sperii așa tare. Și uh, imediat am format numărul, mi-a răspuns șeful de post de acolo și uh, am întrebat, Doamne, cunoașteți persoana cu tare? Oh, dar cum d ajuns acolo? că căutăm de multă vreme. Când a auzit că se aude din telefon, am văzut că țâșnește pe ușa afară. Frații mei, într-adevăr, noi vrem ca oamenii din jurul nostru să fie fericiți, nevoile lor să fie împlinite. Dar sunt oameni care nu merită amabilitatea noastră, nu merită sacrificiul nostru, pentru că ei nu vor să se schimbe, nu vor să se schimbe. Ei vor doar ajutorul nostru. Un păstor s-a dus în oraș și a văzut un cerșetor. Și cum l-a văzut? Pentru că era păstor, lumea te vede, lumea te cunoaște, era într-o localitate în care oamenii se cunoșteau toți unul cu celălalt. Intenția lui a fost, am să scot, 5 lei și am să-i dau. Dar în timp ce se apropia de acest cercetor, Duhul Domnului l-a cercetat și a zis Tu ești responsabil de cui dai banii și ce se fac cu banii pe care tu îi dai. Pentru că s-ar putea întâmpla ca omul acesta să nu fie ceea ce el pretinde că este. Și a intrat în discuție cu omul acesta, deși a văzut că e deranjat pentru că trecea oameni și nu căpăta nimic în timp ce el discuta cu el și a încercat să afle cum de a ajuns în această situație, care este problema lui majoră și care sunt situațiile pe care el le întâmpină și nevoile reale pe care el le are. Și în sfârșitul discuției, când și-a dat seama că într-adevăr nu este ceea ce el pretinde că este, a zis, ascultă, eu sunt păstor și aș vrea să te invit duminică la biserică și acolo o să îți purtăm de grijă. Știți ce a spus cerșetorul? A zis, n-am timp pentru biserică. Dar ce, ești ocupat? Mă înțeles că n-ai nimic. Ce te poate preocupa atât de tare? Și și-a dat seama pastorul acesta că acest om nu vrea să fie schimbat, el vrea doar banii lui. Și, frații mei, vreau să vă spun că Dumnezeu ne-a dat arii de responsabilitate. Și Dumnezeu nu vrea ca noi să-i facem fericiți pe alții și noi să fim nefericiți prin stresul și problemele cu care ne confruntăm. Prima responsabilitate pe care noi o avem înaintea lui Dumnezeu este față de noi înșiși. Aceasta nu este egoism. Este o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Apoi, noi avem responsabilitate pentru cei din familia noastră. Apostolul Pavel spune, dacă nu poartă cineva grijă de a lui, de cei din casa lui, este mai rău decât un necredincios și a căzut de la credință. Noi ne îngrijim de alții și nu avem grijă de cei din casa noastră. Frații mei, noi suntem chemați de Dumnezeu și Dumnezeu ne-a dat o arie a responsabilității noastre și pentru această arie El ne va cere la socoteală. Poți să mergi mai departe, poți să lărgești dacă ai timp, dacă ai bani, dacă ai ce cu ce să răspunzi nevoilor din jurul tău. Dar tu trebuie să înțelegi, pentru a fi binecuvântat de Dumnezeu și pentru a trăi sub binecuvântarea Lui, tu trebuie să fii responsabil în aria responsabilității tale. Rămâne mirați de Iisus Hristos, așa cum spuneam înainte, când mama și frații lui, care am putea spune că dea în aria responsabilității lui, când -au, au vrut să stea de vorbă cu el, n-a avut timp pentru așa ceva. Pentru că aria responsabilității lui primare era, el trebuia să fie acolo unde era. El a avut respect față de părinți, el a avut respect față de frații lui, s-a îngrijit de ei. Ne dăm seama în momentul în care se afa pe cruce, câtă grijă avea de mama lui. A rugat pe Ioan, a spus, Ioane, poartă de grijă de mama mea. Dar a înțeles aria responsabilității. Atunci când mama fiilor lui Zebedei a venit la Isus Hristos și i-a spus, Doamne, te rog unul din fiii mei să fie la dreapta și celălalt la stânga ta. Am putea spune că Isus ar fi, pentru că era milos, pentru că era bun, ascultat cererea acestei mame. Dar Iisus a venit și i a spus foarte clar și categoric: Cine stă la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine, ci de Dumnezeu, de Tatăl. Haideți să înțelegem, să ne dezvoltăm acest obicei. Să cunoaștem care este area responsabilității noastre. Și în area responsabilității noastre, noi să înțelegem că este important să ne achităm de aceste datorii pe care le avem. Și să nu lăsăm ca oamenii din jurul nostru să ne strice timpul nostru, energia noastră, să ne controleze prin tot ceea ce fac ei și care sunt învățați să facă anumite lucruri în genul acesta. În primul rând, noi nu suntem responsabili de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. În special, noi nu suntem responsabili de toți oamenii. Noi nu vom putea împlini toate nevoile din jurul nostru. Și dacă nu înțelegi area responsabilității, rămâi stresat, și spui acolo, n-am, uite, Domnule, e nevoie acolo, e nevoie acolo, e nevoie acolo. Nu te stresa. Dumnezeu ți-a dat responsabilitate și tu ai o arie a responsabilității. Apoi, noi suntem responsabili întâi față de noi înșine. Dumnezeu nu vrea ca noi să facem fericiți pe alții și noi să fim nefericiți. În al treilea rând, sunt oameni care nu vor să se schimbe, indiferent cât i-ai ajuta, indiferent ce ai face pentru ei. Lasă-i în pace, și acum spune Apostolul Pavel, pe cei care nu vor să se schimbe, nu vor să asculte de cuvântul Evangheliei, Dumnezeu i-a răsat în voia firii blestemate. Faceți ce vreți! Nu vreți? vă pune înainte binele și răul, nu veți să vă întoarceți la Dumnezeu, nu veți să vă schimbați viața, nu veți să eliminați obiceiurile rele din viața voastră. Pare foarte rău. Altfel, oamenii vor încerca să ne controleze, oamenii vor încerca să facă anumite lucruri pe care noi s-ar putea la un moment dat să ne streseze. Al treilea obicei pe care aș vrea să ne-l dezvoltăm și am văzut că Iisus Hristos avea obiceiul acesta foarte bine dezvoltat, este să suportăm criticismului, să rezistăm atunci când cineva ne critică. Dacă Iisus Hristos n-a făcut bine pe pământul acesta, dacă Iisus Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu și așa cum spune cuvântul Bibliei, a făcut toate lucrurile, a trecut prin situațiile lumea acestea, dar fără păcat, dacă Iisus a fost criticat, vreau să spun în această dimineață că vor fi oameni care vor cunoaște, vor înțelege, vor aprecia calitățile tale, dar vor fi mulți în jurul tău care te vor critica. Cu cât vei avea succes mai mare, cu cât Dumnezeu te va binecuvânta mai mult, cu cât tu vei fi mai bucuros în prezența Domnului, cu cât tu vei înțelege aria responsabilității tale, cu atât oameni din jurul tău, mânați de invidie, mânați de egoismul lor, mânați de mândria lor, mânați de disfuncționalitatea din viața lor, te vor critica, vor vorbi de rău de tine, vor încerca să te înnegrească, vor încerca să le spună oamenilor care n-au nimic de a face cine ești tu din punct de vedere negativ. Și s-ar putea întâmpla să fim tentați, așa cum firea este tentată, să răspundem și să plătim cu aceeași monedă, să ne răzbunăm pe oamenii aceștia. Dar Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi trebuie. Să stăm în fața acestor situații și să nu le luăm în mod personal, în mod special atunci când critica nu este justificată, atunci când critica pornește din invidie, atunci când critica pornește din starea pe care o are omul care critică, pentru că el găsește nod în papură la oricine. El pe oricine critică. Sunt oameni de genul acesta care obiceiul acesta de a critica este atât de puternic încât ei, pe oricine, au cuvinte de critică la adresa oricui. Și oamenii ăștia nu le poți pune mâna pe gură să nu vorbească, dar reacția ta este foarte importantă. Iisus a fost criticat în Nazaret. Parisei și cărturare care trebuiau să se bucure de lucrarea pe care a făcut-o Isus Hristos. Și a zis: "Iisuse, uite, îți facem un loc în sinedriu pentru că vedem că Dumnezeu lucrează prin tine și la fiecare întâlnire la templu vrem să te invităm să fii prezent. Toți bolnavii care vor veni la templu să fie vindecați și oamenii vor veni la templu și va fi o bucurie extraordinară." Știți ce au făcut farisei și cărturale? Din invidie față de Isus Hristos, pentru că ei nu puteau să facă ceea ce făcea Isus. L-au urât, au căutat minciuni cu care să-L prindă, cu care să-L învinuiască, au căutat oameni de nimic care să vină și să susțină un neadevăr pe baza căruia să-L poată condamna la mort. Și atât de departe a mers critica și invidia pe care farisei și cărturare au avut-o față de Isus Hristos, încât au reușit să-L condamne la moarte. Și totuși Isus, cu dragoste în ochii Lui, când se afla pe cruce, se ruga pentru ei și zicea, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Iartă-i! Pentru că ei nu știu că sunt mânați de invidia lor, sunt mânați de egoismul lor, de ura care s-a stabilit în sufletul lor. Tată, iartă! Dă-ne, Doamne, această atitudine, să putem să nu reacționăm la criticile care ni se aduc. Au fost momente, recunosc în viața mea, când auzeam, anumite critici care mi se aduceau și le luam personal și mă mâcneam și mă supăram și ziceam cum poate omul acesta, la care i-am făcut bine, pe care l-am ajutat, pe care l-am sfătuit, cum poate să vorbească, cum poate să aibă o asemenea atitudine. Și Domnul m-a trecut prin situații foarte critice, foarte critice. așa cum a fost Iisus Hristos. Prieteni, care Isus i-a avut trei ani lângă el, oameni de încredere, să se lepede, să spună nu-l cunosc, să îl părăsească. Și eu cred că Domnul ne trece prin anumite situații, tocmai ca noi să putem să ne formăm acest obicei, pentru că nu poți să trăiești în viața aceasta să reacționezi la orice critică care ți se aduce. Să te întristezi, să te supeli, pentru că la urmă te distruge. Și mă bucur că Domnul mi-a dat puterea aceasta să nu, mai pot, să nu mai iau în considerare criticile nejustificate, minciunile care sunt la adresa mea. Pot să-mi spui, am devenit imun de aceste lucruri. Poate că Domnul te vrea să te ajute și pe tine în această situație. Nu înveți ușor această lecție, e greu, dar când o, veți, când o înveți, devii bucuros și e scutit de foarte multe situații și probleme. Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni, în capitolul 4, versetul 3, Prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi. Dar ce se întâmplă cu tine, Pavel? Să nu-ți pese de părerea noastră de, de ceea ce noi spunem despre tine? Apostolul Pavel a ajuns la momentul acesta când le-a spus Franco în față. Nu-mi pasă de judecățile voastre, eu știu cine sunt. Treaba voastră ce vorbiți despre mine. Apoi, în versetul 12 și 13, spune cum și-a format el obiceiul acesta de a rezista la critică. Când suntem ocăriți, binecuvântăm. Când suntem prigoniți, răbdăm. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm ajută Doamne, să facem și noi la fel. Isaia spune în capitolul 54, versetul 17, un cuvânt deosebit, de care aș vrea să te, să te ții. Poate vei auzi că oamenii vorbesc despre tine în fel și chip. Dacă e adevărat, ia seama, corectează-te. Dar dacă nu e adevărat, nu încerca să mergi să le explici, nu-i invita. Am avut ocazia să pun cap în cap câteva situații care au fost conflictuale și am auzit că se vorbește, cineva vorbea și a auzit altcineva și când i-am pus față în față s-a uitat unul celălalt și a zis, mă, dar de ce nu mi-ai spus adevărul între ei? De ce m-ai făcut să cred această minciună și s-o propagă înainte. Isaia 54 spune Orice armă făurită împotriva ta va fi pără putere și orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o vei sândi. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu această putere, orice armă pe care diavolul o va folosi prin a te critica, prin a te vorbi de rău, prin a încerca să-ți distrugă pacea din viața ta, să fie nimicită de puterea lui Dumnezeu și Domnul să-ți dea tăria și puterea. Ca orice critică, să nu o iei în mod personal, să fii nepăsător așa cum Pavel spunea ce-mi pasă de ce vorbiți voi și cum vorbiți voi. Isus a avut această atitudine. A avut acest obicei în viața lui. Și cu toate că a fost criticat, cu toate că a fost vorbit de rău, cu toate că s-a spus că lucrează cu dracii. El care era fiul lui Dumnezeu și oamenii au văzut minunile lui Dumnezeu. Oamenii vor avea îndrăzneala să spună despre tine lucruri pe care nici nu te-ai închipuit că ar putea să fie vorbite. Nu te supăra. Nu lăsa ca pacea din inima ta și bucuria să fie tulburată de judecățile și vorbele oamenilor nechipzuiți care critică pe oricine, în orice situație și împrejurare. Dacă vei pleca de aici astăzi, înainte de a lua paharul și pâinea în mână, mărturisind că tu ești un urmaș al lui Iisus Hristos, Înainte de a face lucrul acesta și vreau în această dimineață să vii cu toată sinceritatea înaintea lui Dumnezeu și să-i spui, Doamne, vreau să mă bucur încetat. vreau să-mi formez acest obicei, vreau să fiu responsabil în area responsabilității mele și nu mai vreau să mă stresez, Doamne, pentru tot ce se întâmplă în jurul meu, lucrurile pentru care Tu nu mai ai făcut responsabil, am să le pun deoparte și am să mă preocup de lucrurile pentru care sunt responsabil. Să vin înaintea Domnului și să spui, Doamne, vreau să-mi dezvolt obiceiul acesta de a nu reacționa la criticismul din jurul meu. Vreau ca pacea ta să stăpânească inima mea. Haideți să ne pregătim pentru a intra înaintea Domnului și pentru a celebra această cină. Prin aceasta mărturisim că vrem să fim urmași al lui Iisus Hristos, ceea ce a făcut El să trăim și noi în viața noastră. Cei care sunt numiți pentru cina, aș vrea să vină în față, vom împărți cina, timp în care uh, fratele Cătălin va cânta o cântare de cină, uh, Aș vrea ca să ne pregătim inima, pentru că momentul acesta este un moment important pentru noi.